Jabur 121 Dari ayat 1 sampai 8 nyanyian Jira Aku akan mengangkat mataku ke bukit Dermanakah datangnya Pertolongan untukku datang daripada Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Dia tidak akan membenarkan kakimu diganjakan Dia yang memeliharamu tidak akan lena Ketahuilah dia yang memelihara Israel tidak akan lenah atau tidur. Tuhan adalah pemeliharamu. Tuhan ada naunganmu di tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu sewaktu siang atau bulan sewaktu malam. Tuhan akan melindungimu daripada segala kejahatan. Dia akan melindungi jiwamu. Tuhan akan melindungi pemergianmu dan Kepulanganmu dari sekarang untuk selama-lamanya.